Пізніше, коли я кинувся шукати втіхи у Дживса, він сказав щось про гарячі молоді голови. Жодного співчуття. «Добре, Дживсе», – сказав я. «Піду прогуляюся по парку. Будьте ласкаві, принесіть мені мої ітонські гетри». «Гаразд, сер. За день чи два, незадовго до п'ятигодинного чаю, до мене раптом завітала Меріон Уордор. Перш ніж сісти, вона з острахом озирнулася. «Сподівайся, ваших кузенів немає вдома?» – запитала вона. «Слава Богу, немає!» «Тоді скажу вам, де вони зараз. У мене в вітальні. Злобно витріщаються одне на одного з протилежних кутків кімнати і чекають, коли я повернуся. Бертій, час покласти цьому край». «Вам, як я розумію, доводиться багато часу проводити в їхньому товаристві. У цю хвилину Дживс приніс нам чай, але нещасна дівчина була настільки змучена, що не стала чекати, поки він вийде з кімнати, і продовжила виливати душу. Бідолашка мала зовсім загнаний вигляд. Я кроку не можу ступити, щоб не натрапити на одного з них, а то й на обох одразу, сказала вона. Зазвичай на обох. Тепер вони приходять разом, сідають із похмурим виглядом у різних кутах і змагаються, хто кого пересидить. Ви навіть не уявляєте, яка це мука. Уявляю, співчутливо відповів я. «Дуже навіть уявляю». «Але що мені робити?» «Уявлення маю. Скажіть покоївці, щоб говорила, ніби вас немає вдома». Вона придушила нервове тремтіння. Пробувала. Вони всілися на сходах, і я весь день не могла вийти з дому. А в мене було призначено багато важливих зустрічей. Будь ласка, переконайте їх поїхати до Південної Африки. Наскільки я розумію, там їх дуже чекають». «Відчувається, ви справили на них сильне враження». «Ох, і не кажіть, тепер вони дарують мені подарунки. всякому разі Клод. Учора вечір він наполіг, щоб я прийняла від нього цей порцигар. Прийшов до мене в театр і не пішов, поки я не погодилася. Треба визнати, дуже непогана річ». Річ і справді була чудова. «Масивна золота штукована з діамантом посередині». У мене виникло дивне відчуття, наче я щось подібне десь бачив. Лишалося тільки здогадуватися, де Клод знайшов гроші на такий дорогий подарунок. Наступного дня була середа. Об'єкт обожнювання був зайнятий у денній виставі, і близнюки опинилися, що називається, вільні від вахти. Клод надів бакенбарди і пішов прогулятися в Херст-парк. А ми з Юстасом сиділи у вітальні і балакали – Точніше, говорив він, а я молив Бога, щоб він теж кудись зник. «Що може бути прекрасніше у світі, Берті, – казав він, – ніж любов доброчесної жінки? Інколи... Господи, що це?» Ми почули, як відчинилися двері квартири, і в покої пролунав голос тітки Агати. Голос у неї дуже високий і пронизливий. І вперше в житті я подякував за це творцеві. У нашому розпорядженні було всього дві секунди, але Юстасові цього вистачило, щоб шмигнути під диван Друга туфля зникла під диваном у ту саму мить, коли тітка заходила до кімнати Вигляд у неї був стурбований Мені тоді здавалося, що у всіх у світі стурбований вигляд «Берті, що ти плануєш робити найближчим часом?» – спитала вона «Я? А що? Сьогодні я вечерюю з...» «Ні, я мала на увазі не сьогодні» «Ти вільний найближчими днями». «Ну, звісно, вільний», – продовжила вона, не чекаючи моєї відповіді. «Ти ж ніколи нічого не робиш. Усе твоє життя проходить у ледарстві, і...» «Утім, ми поговоримо про це пізніше. Я прийшла сказати, що ти маєш поїхати на кілька тижнів у Харрогіт із нещасним дядьком Джорджем. «Чим швидше ви туди вирушите, тим краще». Це була остання крапля, і я завив, як верблюд із зламаним хребтом. «Дядько Джордж, вільний їхати, куди йому заманеться! Але до чого тут я?» Я намагався їй це пояснити, але вона й слухати не хотіла. «Берті, якщо в твоєму серці залишилася хоч краплина співчуття, ти зробиш те, про що я тебе прошу». Бідолашний Джордж щойно пережив страшне потрясіння. «Як? Ще одне?» Тільки повний спокій і ретельний лікарський догляд можуть повернути його нервову систему до норми. Раніше мінеральні води в Харогіті приносили йому значне полешення, і він вирішив знову туди поїхати. Його не можна відпускати самого, і я вирішила, що супроводжувати його будеш ти».